Rondelul unui glas Spre patru zări mă întorc și strig, la patru margini largi de stepe, cu întrebări ce vor să începe cu vorbe vii, ce parcă frig. Și iarăși vocea mea începe spre patru mări ce nu știu dig. Spre patru zări mă întorc și strig, la patru margini largi de stepe și în patru crivățe sirepe, Din nou cuțitele mi fig, Și nimeni graiul nu-mi pricepe. La patru margini largi de stepe, Spre patru zări mă și strig.